Ha kegyelmedet illetné, Irgalmazzon azoknak, akik kegyelmed ellen vétkeztek. Meghalt atyám fia, a között maradt. Rejtve volt, Mi végre nem tudhatom. Az írások mellett bőrtokban Egy aranyos gyöngyfüggő, Egy másikban öt gyűrű, Gyémántos, rubintos, türkizes, smaragdos, Békaköves, Egy fekete zománcos, Láncmódra csinált, Aranykézre való, Egy skófiumból szövött főkötő, Gyöngyös aranybogláros,